În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Și le-a zis Iisus, veniți după mine și eu vă voi face pescar de oameni. Fras creștini, convertirea lumii la credința creștină ne împățișează înfățișează Sfânta Evanghelie de astăzi prin imaginea unei pescuiri minunate. Două corăbioare erau legate la țărmul lacului Genisaret sau Marea Galilei și pescarii care ieșiseră din trânsele erau ocupați ca să-și spele și să-și dreagă mrejele. Mântuitorul a chemat pe acești pescari și le-a făgăduit că îi va face pescuitori de oameni că ei adică vor merge să cucerească lumea în chip moral și intelectual. Această mare este lumea, mare, furtunoasă, tulburată și înfuriată de viforul ispitelor, în care oamenii plutesc duși de toate vânturile și se sfâșie unii pe alții, Întocmai ca înspăimântătoarele animale ce trăiesc în valurile mării. Și bisericile noastre cele de zid au forma unei corăbii, îndreptată către limanul cel ceresc, spre a ne face să înțelegem că totdeauna trebuie să ne gândim la acest liman, lin al mântuirii. Biserica creștină care plutește pe apele cele furtunoase, pe oceanul vremurilor, al popoarelor și al lumii, unde toate patimile, toate vânturile de învățături străine, toate voințele răzvrătite se ridică necontenit ca niște furtuni împotriva Bisericii lui Dumnezeu. Noi să nu uităm niciodată că suntem în corabia sfântă, care are ca far credința, ca ancoră nădejdea, ca busolă dragostea. Și pe Dumnezeu la cârma ei, care va ști totdeauna să o cârmuiască, așa cum a cârmuit-o de 2000 de ani. Și pe noi ne va cârmui și ne va izbăvi, dacă vom asculta de porunca Lui care ne cheamă, cum a chemat și pe cei patru ucenici de care ne vorbi Sfânta Evanghelie de astăzi. Să ascultăm, dar cu luarea minte mai întâi, diferitele împrejurări ce au însoțit această minune și să medităm asupra învățăturilor mântuitoare pe care le desprindem din Sfânta Evanghelie de astăzi. Domnul nostru Iisus Hristos, după ce a fost izgonit din Nazaret, de către farisei și cărturari, din pricina invidiei și a mândriei lor de care erau stăpâniți, că își voiau chiar să-L omoare, s-a depărtat Domnul de locul său din Nazaret, unde trăise 30 de ani și lucrase ca dulgher lângă bătrânul Iosif unde suferise ca om sărăcia, ca să se împlinească ce s-a zis în scripturi, ca ai săi pe dânsul nu l-a primit. Atunci s-a dus în Capernaum și s-a așezat acolo, făcând din acest oraș cetatea sa, cum spune Sfânta Evanghelie. Acest oraș era locuit în mare parte de pescari, că ceapele erau bogate în pește mult, iar pământul producea fructe și cereale. Orașul era închis cu un zid fortificat, avea o vamă și o garnizoană romană. În vremea aceasta și în locurile acestea, Mântuitorul era bine cunoscut că își vindecase din depărtare pe fiul unui ofițer împărătesc din casa lui Rod. Cea din tâi grijă Mântuitorului după ce a sosit în Capernaum a fost ca să pună temeliile împărăției sale prin alegerea acestor patru ucenici de care vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi, care vor lucra și vor dezvolta lucrarea lui Isus în cele din urmă când Domnul s-a înălțat la cer. Domnul Hristos, ieșind într-o dimineață și umblând pe lângă lacul Genisaret, văzură pe țărmul lacului o mare mișcare. Corăbii de pescari multe erau trase la țărm. Pescarii se deduseră jos și își spălau și își dregeau mrejele. Era o zi frumoasă, noaptea însă pusese grea, cășmarea tulburată de vântul care bătuse cu furie, făcuse ca să nu se poată prinde niciun pește. Iisus se oprește și începe a învăța poporul setos de învățătura lui. Poporul acesta se îngrămădește prejurul său ca să-l asculte. Toți vor să-l vadă. Iisus zărit două corăbi goale lângă țărm care erau ale lui Simon, Petru și Andrei. S-a suit în corabia lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la pământ. Și astfel a început să învețe poporul care sta cu mare atenție pe mal și l-a ascultat. După ce sfârși cuvântul de învățătură, Isus se sculă și se pregăti ca să dea poporului o dovadă vie de încredințare prin minunea care urma să o facă. După aceea zise lui Petru: Depărtează Corabia mai în larg și aruncați mrejele voastre spre pescuire. Iar Petru i-a zis: Doamne, Toată noaptea ne-am trudit, ne-am ostenit și n-am prins nimic. Dar după cuvântul tău voi arunca mrea. Și făcând ascultare, Petru a prins așa de mult pește că mai, mai să se rupă regele. Atunci a făcut semn tovarășilor lor, adică lui Ioan și Iacov, fiii lui Zevedei, care erau mai departe în altă corabie, ca să vină să le ajute. Simon Petru, la vederea acestei minuni, împreună cu tovarășii săi, au fost cuprinși de mare frică, dar Mântuitorul i am îmbărbătat cândule. Veniți după mine și de acum vă voi face pescar de oameni iar ei, lăsând toate, au mers după dânsul. Pescuirea aceasta este cu adevărat fapta puterii dumnezeiești. Este o minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul ca să dovedească lumii că El este stăpânul naturii întregi, că toate se supun Lui. Dintre toate vietățile care sunt pe fața Pământului, Peștii au fost cei mai mulți care nu s-au supus stăpânirii omului căzut. Dar Domnul nostru Isus Hristos, omul cel nou, Adam cel nou, ia în mână sceptrul de rege și poruncește acestor vietăți, și, îndată, peștii se supun, după cum ne dovedește Sfânta Evanghelie. Fapta este minunată și Sfinții Apostoli rămân uimiți și înfricoșați. Iar Petru zice, Doamne, ești de la mine că om păcătos sunt. Ei au cunoscut și s-au încredințat că Isus nu este un om simplu, un muritor de rând, ci recunosc în El pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină. Sfinții apostoli știau prea bine, ca orice iudeu, că Mesia va întemeia o împărăție mare asupra lumii întregi. De aceea când le zise Mântuitorul că îi va face vânător de oameni, ei înțeleseră că Isus îi cheamă să-i facă ucenici ai săi și să-l ajute la întemeierea împărăției sale. Această împărăție era toată nădejdea evreilor. Sosirea ei era slava și împlinirea prorocilor pe care o vestise de mult. Pentru un evreu a intrat în această împărăție era locul de căpetenie, un rang mare și ales pe care l-ar fi avut lângă Mesia cineva. Era cinstea cea mai mare. Apostole aceștia, Petru, Andrei, Iacob și Ioan, erau mai de mult ucenici ai lui Isus. Ei l-au auzit vorbind și au mai văzut și alte minuni ale lui până atunci. Dar nu renunțaseră la tot. Încă își mai aveau casa lor, barca și mrejele lor. Dar deodată, cu săvârșirea acestei mari minuni, a pescuirii peștilor, acești apostole au fost insuflați de Harului lui Dumnezeu și și-au adus aminte de proroci și de Mesia și-ndată în au lăsat toate, corăbii, mreje, părinți, familie și-au început pentru totdeauna să urmeze Mesiei, hotărâți de a nu se mai desperți de El niciodată. Pescuirea minunată i-a făcut să părăsească lacul Genisaret, ca să umble pe marea lumii, să trăiască într-o muncă și o tulburare neîntreruptă pe valurile mult mai tulburate ale acestei lumi. Minunea la care au fost martori, Sfinții Apostoli, adică pescuirea aceasta minunată, era icoana unei pescuiri mult mai minunată pe care aveau să o facă apostolii în biserica creștină de la început. Iată ce mare minune! Niște pescari simpli au cucerit o lume întreagă, fiindcă au avut pe Dumnezeu și au ascultat de glasul Lui. Dar ca într-o noapte de mai bine de 5.000 de ani, până atunci, filosofii învățați lumii, în tocmai ca pe din Genisaret, se osteniseră mult și nu prinseră nimic. Deși avuseseră minunate momeli ca să atragă lumea, geniu și știință, averi imense și bani, și nimic nu le lipsea dar n-au putut prinde în noaptea aceasta sufletele oamenilor ca să-i schimbe într-o viață mai bună. Iată însă minunea cea mai mare ce s-a făcut pe pământ, că acești pescari simpli, după porunca învățătorului lor, aruncăm rejele ca să pescuiască oameni. Aruncăm rejele în cetățile cele mari, în palate și colibri. Și îndată se prinseră în ele, învățați și neînvățați, împărați și supușilor, așa de repede, în tocmai cum se prinsese în mrejele lor peștii din lacul Genisaretului. Părinții noștri bisericești fac o deosebire între vânătoarea de animale și pescuirea de pești. Vânătoarea este opera forței și a silei. Vânătorii dau rotocol unei păduri, închid drumurile, bat tufișurile și crângurile, silesc vânatul, pricinuiesc fiori. Pretutinderea nu e decât vărsare de sânge, groază și ucidere. Pescuirea, din potrivă, este opera blândeții și a atragerii. Pescarul nu prinde decât peștii pe care îi atrage la sine, sau care de bună voie se lasă a fi prinși și se aruncă singuri în mrejele lor, în undițile lor. Pescarul nu-i silește, nu caută să îngrozească. Așa se prind sufletele prin blândețe și răbdare și se prind vii, nu moarte. Sfânta Evanghelie de astăzi e plină de învățăminte și de pilde folositoare pentru noi. Sfântul Apostol Petru zice, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar după cuvântul Tău voi arunca reaja. Așa suntem și noi nevoiți, să zicem, de multe ori, pentru că în lucrările noastre nu ne conducem de învățăturile cele mântuitoare ale Domnului Hristos și astfel ne lipsim de sfințenia Harului Său. Dar dacă vrem ca munca noastră să nu fie zadarnică, să lucrăm după cuvântul Domnului, să ne supunem voinței Lui Dumnezeiești, Dumnezeu să fie călăuza pașilor noștri, altfel, Vom fi asemenea unor călători care, umblând noaptea printr-o pădure, fără drumuri, fără stele, s-ar găsi dimineața în revărsatul zilei, după atâta trudă, tot acolo de unde au plecat. Și într-adevăr, câți creștini, în loc de a merge după lumina lui Isus Hristos, după învățătura bisericii noastre creștine ortodoxă, să asculte glasul apostolilor, după cuvântul Evangheliei sale, după morala creștină, umblă după mincinoasa lumina lumii acesteia. Și în toată vremea vieților au trăit într-o noapte lungă. S-au trudit și au privegheat făcând noaptea zi. S-au istovit și până la urmă n-au prins nimic, sau cel mult, unii și foarte puțini, au prins ceva bogății, ceva onoruri trecătoare, ceva plăceri deșarte, adică nimic. Și ajung la tribunalul lui Dumnezeu cu mâinile goale, la sfârșit, la ieșirea sufletului. Căci acestea toate, care le strânge omul pe aici, nu îi însoțesc pe muritori dincolo de mormânt. Ce le-a rămas, de pildă, celor vestiți cu ceritorii lumii, din atâta sânge vărsat care a vărsat pe pământ? Ce le-a rămas? Un mormânt și cel mult un nume de care se înfricoșează și pe care îl compătimesc mulți. Ce-a rămas desprânatului din viața cea plină de desprânări, de plăceri când sună pentru el ceasul cel din urmă, ceea ce rămâne dintr-un vis când te deștepți din somn. Câți părinți nu și-au cheltuit averea și sănătatea ca să facă oameni mari pe copiilor și, într-adevăr, au ieșit din facultăți și-au ocupat posturi bune, dar pentru că au trăit în noaptea necunoștinții de Dumnezeu și nu le-a arătat credința adevărată acestor copii. Acești copii au mers după sfatul inimilor, după poftele trupului și prin căsătorie nelegiuită s-au însoțit cu câte o necredincioasă sau fata cu un bețiv cu care a născut copii și din cauza lipsei de cunoștință creștinească, încetul cu încetul n-au mai putut suporta viața aceasta cu noaptea neagră a ei și s-au prăbușit, împrăștiindu-se cu toți în toate părțile și alegându-se cu nimic. Căci o mulțime de cazuri sunt în lume, care mai de care mai dureroase, din cauza lipsei de cunoștință de Dumnezeu. Așa era într-un sat un om bogat, dar necredincios. Acesta din cauza supărărilor din partea copiilor s-a îmbolnăvit rău de o boală grea de moarte, Căci unul din copii s-a spânzurat, altul a căzut în patima beției și și-a stricat casa, altul a făcut o crimă și zăcea în pușcărie pe viață, două fete și ele din cauza avorturilor, una s-a îmbolnăvit de cancer și a murit, iar alta zăcea într-un spital de nebuni. Singurul copil, cel mai mic rămas lângă tată, suferea și el pentru toate aceste întâmplări. În ultima zi de zăcere a tatălui acestor copii nenorociți, tatălui strigă pe toți pe nume să le spună că el pleacă în cealaltă lume și lasă lumea aceasta pentru totdeauna dar nu se apropie de patul lui decât copilul cel mic rămas, care nu pricepea ce spune tatăl despre cealaltă lume, căci el nu auzise nimic decât despre lumea aceasta, așa cum fac mulțime de părinți, că nu le spune la copii că există o viață veșnică a sufletului, nu aceasta a trupului care se sfârșește curând. Și atunci copilul acesta îi zise, tăticule, dar unde te duci acum? Ai tu acolo altă casă? Ai și acolo moșie? Ai și alta avere, tată? Întrebarea copilului străpunse inima tatălui și în clipa aceea își văzu zădărnicia vieții și o sunt cel așteptan iad dar acum era prea târziu, prea târziu. Peste câteva clipe își dădu sufletul și plecă într-o lume unde n-avea nimic, și cele ce strânsese pe aici le lăsa pentru totdeauna. Și în zadar cheltuise cu acești copii să-i facă oameni mari cu multă carte, în zadar le-a dat de toate cele pământești, dacă nu le-a dat averea cea mai scumpă, credința în Dumnezeu, morala creștină. În zadar trăiește omul în această lume, omul care nu îl cunoaște pe Dumnezeu. În zadar se trudește în noaptea acestei vieți, omul care trăiește departe de cuvântul lui Dumnezeu de Biserica Lui Hristos și de învățătura Lui. Acela e un om pierdut, un om care consumă în zadar aerul Lui Dumnezeu, apa și lumina Lui și toate bunătățile Lui. Trimiterea apostolilor în lume ca să propovăduiască Evanghelia Lui Hristos a fost cea mai mare importanță pentru mântuirea noastră. Ei, apostolii, și mai pe urmă urmașilor, arhereii, preoții și diaconii, au fost trâmbițile cele ce au răsunat în toate veacurile cuvântul Evangheliei Păcii, căci de aceea nu este pace pe fața Pământului, pentru că lumea s-a abătut de la învățătura Evangheliei Păcii. Nici în casă nu e pace între copii și părinți, pentru că nu le-a propovăduit părinții și copiilor Evanghelia Păcii. Cuvântul care s-a întrupat din Fecioara Maria și s-a făcut om ca să ne mântuiască. În Vechiul Testament avem pil de vii, care închipuiesc această propovăduire a ucenicilor până la sfârșitul veacurilor. Preoții Vechiului Testament, care țineau pe umeri chivotul legii, au înconjurat cetatea Ierihonului și când au început să sune din trâmbițile lor, s-au dărâmat zidurile cetății și a căzut cetatea în stăpânirea evreilor a lor. Așa Domnul Hristos a dat această poruncă ucenicilor Lui. Iată, vă trimiți să biruiți toată lumea, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată zidirea. Această poruncă au îndeplinit-o ucenicii și urmașilor. Singura putere pe care a întrebuințat-o Dumnezeu pentru distrugerea păgânismului, pentru întemeierea Bisericii Lui Hristos. Atât a fost necesar și de folos predicarea Evangheliei. Cuvântul Lui Dumnezeu este atât de puternic că prin trânsul s-a făcut cerul și pământul. S-a zidit toată firea și toate cele văzute și nevăzute prin cuvântul Lui Dumnezeu. Această putere nemărginită a Dumnezeiescului cuvânt a arătat-o Dumnezeu prorocului Ezechiil când i-a zis, du-te afară la câmp și acolo vei vedea câmpia plină de oasele morților. Și Duhul Domnului m-a dus și m-a dus în mijlocul câmpului și câmpul era plin de oase omenești. Și ca să înțelegi puterea cuvântului Dumnezeu, propovăduiește și învață și vei vedea oasele cele uscate îmbrăcându-se în trup, luând duh și făcându-se oameni vii. Prorocește peste oasele acelea zicându-le lor, O, oase uscate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu! O, ce minune! Oasele cele moarte și fără simțire în ele, îndată au luat viață și au înviat. Aceasta înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu este viață, este suflet, este învierea celor ce-l ascultă. Adevăr grăieți vouă, zice Domnul, că va veni ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce-L vor auzi vor învia. Așa zice Domnul Hristos în Evanghelia sa. Iar Apostolul Pavel zice, cuvântul Lui Dumnezeu este viu și lucrător. Deci cuvântul Evangheliei este viață și lucrare. El pe cel mort îl înviază, pe cel rătăcit îl întoarce la calea cea dreaptă, pe cel întunecat îl luminează, pe cel bolnav îl tămăduiește, pe cel împietrit la inimă îl înmoai, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Deci, frați creștini, Veniți și ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Primiți-l cei bolnavi și vă veți stămădui. Primiți-l cei învrăjbiți, cei fără pace și veți primi pace în casă și între voi, soți și copii. Primiți-l și hrăniți-vă cu el. Creștinii trăitori în biserică, Trebuie să se hrănească cu cuvântul cerului, cum s-au hrănit evreii cu mană din cer. Hrana evreilor în pustie a fost mană din cer, iar hrana creștinilor trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este pâinea îngerilor cu care trebuie să se hrănească sufletele flămânde, ca să aibă viață în ele. Nu este o altă pedeapsă mai mare din partea lui Dumnezeu pe fața pământului decât aceasta ca să ne trimită foamete, nu de pâine, ci de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în biserică nu se aude cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu se găsește această mana cerului, Sufletele tânjesc, flămânzesc și mor. Această moarte distruge și sufletul și trupul. Aceasta este munca iadului, pedeafsa pe care ne-o trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, urgie mare și pierzare de suflete. Mântuitorul Hristos, în grija sa părintească, a voit ca acest lucru mântuitor să se săvârșească mereu pe pământ. De aceea Isus a rânduit în biserica sa mai întâi pe apostoli, apoi pe urmașilor, episcopii, preoția, ca să continue întreita sa adregătorie între oameni. Așa că numai slujitorii bisericii sunt înzestrați, cu puterea de a învăța. Această autoritate a întărit-o Dumnezeu pe un și săi când a zis drept aceea, mergând învățați toate neamurile. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cine se leapădă de voi, de mine se leapădă. Iată clar! Respicat. Toți cei ce se leapădă de preoție, de biserică, aceia se leapădă de Dumnezeu, toți sectanții care nu le trebuie preot, nu le trebuie biserică, nu le trebuie spovedanie și împărtășanie, Sfintele Taine, aceștia s-au lepădat de Dumnezeu, sunt în înșelăciune, Diavolul i-a primit în gheare. Păziți-vă de aceștia. Fugiți și îmbrățișați Biserica și pe ucenicii Domnului, preoții. Astfel de reprezentanți n-au dobândit neamul omenesc niciodată decât în preoția religiei creștine. Darul preoției pe pământ este foarte mare, căci Domnul Hristos a dat preoției și puterea aceasta de a dezlega păcatele omenești. A știut Dumnezeu că omul e neputincios și cade în păcate, de aceea a lăsat darul preoției pe pământ ca să li se ierte păcatele când vin cu lacrimi și cu căință, l spovedit. spovedit. Și a zis Domnul, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, iar cărora le veți ținea vor fi ținute. Să te ferească Dumnezeu să mori blestemat, să mori din blestemul preotului. Mai mare este acesta ca blestemul de părinți. Să te ferească Dumnezeu ca să nu mori neiertat prin spovedanie la preot. spovedania aceasta este. Nu cum cred unii ca să spui păcatele unul altuia, cum fac sectanții, că ei spune unul altuia păcatele și cred că s-au iertat. Nu! E greșită această înțelegere a lor. Iată dar, iubiți creștini, care sunt păstorii de care trebuie să ascultați. Iată care sunt cei ce au darul Duhului Sfânt de a propovădui, de a ierta păcatele, de a săvârși toate sfintele taine. Nu oricine se poate numi păstor, căci oile sunt oi, iar păstorii sunt păstori care păstoresc oile. Păstorii au primit darul Duhului Sfânt prin hirotonisire și aceștia care au primit darul Duhului Sfânt prin hirotonisire sunt arhierei, preoții și diaconi. Aceștia să ascultați și urmați în credința cea dreaptă. De aceea trebuie onorați, fiindcă aceștia sunt locțiitorii Domnului pe pământ. Știm însă foarte bine că mulți creștini s-au zmintit din pricina scăderii unor preoți și au ajuns să-i urască și să disprețuiască toată tagma preoțească. S-au înstrăinat unii și de biserică. Nu le mai trebuie niciun fel de sfințenie, de spovedanie sau împărtășanie din cauza zmintelii pe care a văzut-o înaintea unor preoți cu asemenea scăderi. Aceasta este un lucru foarte trist. Știm, știm că din nenorocire este adevărat că o seamă de preoți au rătăcit și au căzut de la înălțimea chemărilor și s-au amestecat cu pământul și cu toate slăbiciunile plăcerilor lumești, umbrind grozav religia creștină. Dar trebuie să ținem seamă de un lucru important, că și între îngeri s-a găsit o parte care a căzut. Lucifer cu ceata lui s-a mândrit și a căzut. Așa sunt și din acești preoți mulți care, fiind împresurați cu prea multe onoruri, cu prea mulți bani, cu multe și multe, au căzut în mândrie, și din mândrie i-a aruncat însuși Dumnezeu pentru nevrednicia lor. Și între apostoli s-a găsit un iuda, care a trădat pe învățătorul Hristos. Așa și în tacma preoțească sunt unii care au căzut de la înălțimea chemărilor, alunecând în patimi și întunecând toată ființa lor. Dar pentru aceasta nu înseamnă... Ca creștinii să nesocotească toată preoțimea, să-i pună pe toți într-o oală, să zică că toți sunt la fel, și să ocolească și biserica, să se lipsească de slujbe și de sfintele taine, de împărtășanie și de spovedanie. Căci oare cine va disprețui oștirea pentru că uneori se află și dezertor printre ei? O să zici că toți sunt dezertori? Sau cine-și pierde încrederea în știința medicală pentru că se și doctorii și mor și ei? Preoții slabi și ne la locul lor sunt vrednici de plâns, nu de disprețuit. Și să fii sigur că biserica ai deplânge cu lacrimi amare necontenite. Totuși, preoția în sine rămâne dumnezeiască, sfântă și scumpă, vrednică de toată dragostea și prețuirea, care are putere să nască pe pământ suflete vii pentru împărăția cerului. Așa ca și o mamă, care căzând prin înșelăciune în păcatul desprânării, totuși ea prin naștere de prungi, Aduc pe lume copii cu pecetea fecioriei întregi, deși a ajuns-o desfrânată, dar copiii se nasc ciorelnici cu pecetea fecioriei. Așa și mei. Poate ei să aibă orice păcate, dar să știți că taina botezului, taina împărtășanii și a spovedanii și toate tainele sunt pecetruite, cu Duhul Sfânt și valabile, pentru orice creștin. Preotul nu este decât un vas prin care se pogoară în lume și se împart lumii, harurile Duhului Sfânt. Și dacă vasul e de aur, de argin, de aramă sau de lut, nu are multă importanță. Important este ceea ce primesc creștinii din vas. Deci chiar dacă un slujitor al altarului e nevrednic, lucrarea pe care o săvârșește el are valoare, e sfântă. De aceea cinstiți taina preoției, frati creștini. Cinstiți și mai mult rugați-vă pentru preoți, fiindcă e grea sarcina și are mare răspundere înaintea lui Dumnezeu pentru oile cele pierdute. Rugați-vă să ne întărim în Duh, în cuvânt și în dragoste. Rugați-vă să fim faruri de călăuzire către ceruri, să fim stâlpi de temelie ai credinții și să aducem sufletele cele pierdute la picioarele crucii lui Isus, la mântuire. Protivnicul nostru al tuturor este diavolul. El umblă ca un leu răgnind, și căutând pe cine să înghită. Păzitorii turmei spinte a creștinilor sunt dascălii, preoții, predicatorii Evangheliei, care strigă și alungă lupii ca să nu se apropie de turmă. Sfântul Vasile cel Mare spune că iepurile nu se teme atât de trăznet cum se teme satana de predicatorii Evangheliei. Satana, când aude că se predică cuvântul lui Dumnezeu, tremură, fuge de departe și piere. El însă se silește prin toate mijloacele ca să facă să înceteze propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Și astfel oamenii să se îmvolnăvească, slăbind mereu în credință și să moară în neștiință și în păcate. Când un om s-a îmbolnăvit, știm că acesta are nevoie de a schimba hrana și de un tratament serios pentru refacere. Pentru creștini, tratamentul și hrana este cuvântul lui Dumnezeu. Să ne hrănim zi de zi și vom scăpa de orice boală sufletească și trupească și vom fi vii pentru împărăția cerurilor. O, unule născut, fiule și Cuvântului Dumnezeu, Tu care te-ai pogorât de la Părintele Ceresc și ai primit a te face om ca să adun pe oile cele pierdute în biserica ta cea sfântă. Tu celă ce ți-ai vărsat sângele pentru răscumpărarea oilor tale cele cuvântătoare, Caută din cer spre această turmă și cercetează, Doamne, oile Tale. Nu îngădui, Doamne, ca să rămână fără depăzitori, fără preoți, fără predicatori Evangheliei Tale. Și păzește-o de toate cursele de am. că Tu ești păzitorul și mântuitorul nostru. Și noi vrem să fim ai Tăi în vecii vecilor amin. Stării, amin.